Який же я красень! О-ля-ля! Я обраний! Бо недообраною людини в постіль міг застрибнути лише тарган. Та й то, коли послизнувся і скотився з стіни. Усе це відбувалося вночі, і мене переповнювали гордощі. Але не кожного разу таке трапляється, і не з кожним. «Я з такою бабою! Блін! На мені такі ноги! Ах, блін! Оце звіздець! Який же все це звіздець!» Мої думки, що наче на хвилях наближали до мене мою гордість і не поспішали відкотитися назад, не залишали мене у спокої. Мовчазна гордість! Ну, це не мій стиль життя. Мені конче потрібно було поділитися такими радощами з близькими людьми. І я розпочав телефонування. От заплющте очі і подумайте. Звалилося на вас щастя, кому б ви телефонували? Ну, кому? Давайте, думайте. Ну... Ото ж бо. Малувато буде. Малувато. Я почав метушитися, тому що кандидатури близьких ми хотіли як картинки в гральних автоматах. Щойно були вишеньки, а зараз уже яблучка. Як гральні карти в руках «Пройди світа». Ніщо не чіпляло. Я їм не вірив. Не вірив у їхню щирість. Аго, друзі, ви ж у мене є? Нарешті я зробив свій вибір. Вірних друзів у мене було двоє. Сергій та Сергій. Раз Сергій, два Сергій. Один Сер, другий Гей. Це була наша пісенька. Коли я почув п'яний голос першого, Дотумкав одразу, тут нам не зрадіючи, хоч би що ми зробили. Бо ми зрадили їхню величність. Попхалися то в Москву, не пиятику замість того, щоб піти на футбол. Мене послали в дупу видатного композитора Шаїнського. Вибачте, метре. Інший мій приятель чомусь подумав, що я зараз буду розповідати йому про хор. Ну, можливо, я сам винен у цьому припущенні. Почав говорити про гордощі, а мої гордощі асоціювалися в них винятково з хором. Про це я сам потурбувався. Ти що, хочеш заспівати мені якесь недосяжне ля, клятою сьомою, чи які у вас там є октави? Слухай, Стасе, вже на п'яту ранку. Я розумію, що деякі спініли хористи тільки починають свої веселощі. Бздіти сопрано і таке інше. Але є, чувак, порядні люди, котрим завтра вставати вранці, щоб нормально провести переговори. Та пішов ти, сам знаєш куди. Ну, звісно, я знав. Вибачте, метре. Це була чорна зрада. Іх... «Що робити?» Я зітхнув і мовчки дивився на свій мобільний телефон. Аж потім мене попустило, тому що я згадав одну статтю в жіночому журналі, які так припадали до душі моїй жінці. У цій статті якийсь розумник потякав про те, що в справжній родині чоловік і дружина повинні бути Друзями, котрі мають ділитися одне з одним усім – радощами, гордощами, щастям. Адже хто буде більше радіти за вас, ніж ваша власна половинка? І хто буде щирішим і по-справжньому здатним розділити з вами вашу радість? Усе це запитував у читача автор статті, якого було записано як професійного психолога, директора якогось там центру з проблем народжуваності, родини, родинних стосунків. Як це казав батько моєї дружини. А як це казав батько моєї дружини: "Довірся професіоналам, синку. Навіть якщо вони щось не те зроблять, у тебе будуть усі підстави обібрати їх у суді і знищити їхню репутацію". О Промовив я до неба, відчутно збадюрившися, наче на мене звалилося яблуко на ім'я Еврика. І посміхнувся зорям, що рясно вкрили небо. Я набрав номер моєї коханої дружини. На відміну від моїх так званих друзів, вона мене слухала уважно і жодного разу не перебивала. Я розчулився. Це ж треба, як яка в мене чутлива дружина, вона мене розуміє, вона поруч зі мною, вона мій друг, сестра, мати. В той момент я був закоханий у цей світ, що подарував мені два приводи для гордощів, а на довершення ще й таку мудру дружину, яка все розуміє». Але солодка млість, що опанувала мене, не була вічною. Тому що тільки-но я завершив свою блискучу розповідь, прикрашену деталями, фантазуванням, порівняннями та деякими гіперболами, дружина висловила все, що вона про мене думає. Я навіть не буду наводити тут усі її слова, бо... Різноманітністю вони не відзначалися, а суть, пропускаючи епітети та дієслова, можна було звести до одного слова довбак. Насамкінець вона додала.